Abimaliki wa Gerari agerari a velera wa amrengesaara Be wakati ya para uku mwezi mungu amvenushia Abimaliki harimanzozi amwambia. Haivo amrengabeniwo Usendia kia hasibabu yahe mana uomtu mshe aliona mtu meuwa Abimaliki kaka ambambaraha amjibu mwezi mungu hahurongoa Mola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 Nisijua fete amba kwafanya ntongo yo hafikira zapewa. Tihuzi amakusudi ile usijewa jewanens. Iyo de manatsa wambamba. Basi avasani muregezem tumshewo ham tumewae maana tumewae wae mtume. Acho umilia Mungu ile upare uyanse. Benahika kwa mregeza. Jua ambabila kautofa wawe na wantua wonsi pia. Abimaliki ahimi na subrihi matoshida ailiwa kulubifuni wahe hewonti, aja awambia pia izintongozile Saiyo wantu wale waremwani na tsi dzodziru amwiri maliki amuri Ibrahim afa amambia afawawe ntongo intini warifanyayo Sa joali na ukosalo ko salo atawani tonge sa waminanti yangura ko je fanya dhambi di boavu mauri de lin Uni raha Ibrahim ukawanzimu intini atawafanya namnaini Ibrahim amjibu na ko jambia amba bilashaka ntijuvani ka amrio mwezi mungu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 Wakati ule abimaliki arengema gondi mbuzi na nyombe warumwa baba na wantu mama amumbao Ibrahim Saiyo amregezea Ibrahimum tumshewa Sara Abimaliki arongo atena angalia intiangu yangu ihubuli ya milongo Enda wakati vanu vonti watamani. wakati uwo amwambia wajausara. Nesisimumba mananya hotulu tulu alfuzafadha yoyitokade yanlama beliza 121 siwaliyo vamojana wawe dalili amba wawe kusina halatu jula ntongo yoyahijiri hasibabu ya sizwe ya sara rabi azia zinzao za zomtumshewa abimaliki na wantu wantuwashewa wantu pia wa na wae. sayo ibrahim amumia mungu na mwezi Mungu amparisa shikali abimaliki, maliki wae na warumu abure wae, atawajawa paranzau